Pildere sau proverbele lui Solomon Ferește-te de desfrânare Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chipzuință și buzele tare să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât un de lemnul. Dar la urmă este amară capelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei duc în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții. Rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlagata ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să trudești pentru casa altuia ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea. Cum am putut să nascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la ceea ce mă învățau. Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării. Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău, ce... Vrei să-ți se verse izvoarele afară și să scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, prioară plăcută, fi îmbătat tot timpul de drăgălășile ei, fi îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule? Ai fi îndrăgostit de o străină Ce ai îmbrățișa sânul unei necunoscute. Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în înseși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va potigni din prea multa lui nebunie.